Na, kellemes délután mindenkinek, még egy ilyen szép őszi délutánunk van, kicsit néha a nap is süp. és ezért jobb ez, mint a múlt hét, amikor ilyen izé volt, ez imankó. Na, ki is ütött alak, tessék. Kolossé levél harmadik fejezetéhez lapoz velem, ha itt a Bibliád. És most már tényleg egy jó ideje Pálnak a leveleit veszük itt sorra, és azokat tanulmányozzuk. És talán már te is észrevetted azt, hogy Pál mindig a leveleinek az elején olyan fontos igazságokról, olyan fontos teológiai igazságokkal foglalkozik, amik, amik egy ilyen nagyon jó alapot adnak annak, amire aztán később, ugye, ott, amire ő így építkezik. És... Látjuk azt, hogy általában pár foglalkozik olyan téttanításokkal, amik bizonyos gyülekezetekbe beférkőznek, vagy, vagy próbálnak beférkőzni. De azt is láttuk már, hogy kérdéseket kap pál, és akkor ezekkel foglalkozik. De mindig ad egy ilyen nagyon fontos alapot, egy nagyon fontos kezdetet az ő leveleinek. És, és lefekteti azokat az alapigasságokat, ami nélkül, Ja, a mi életünk az igazából egy homokra épített életlenme. És például, ha csak a kolossi levelet veszük, akkor tudjuk, hogy itt már nagyon sokat beszél arról, vagy ír arról, hogy, hogy kicsoda Jézus. Olyan igeverseket találhatunk, amik nagyon fontosak, amivel bizonyíthatjuk Jézusnak az istenségét. De aztán beszél máshol más helyen a megváltásról, vagy a hitről, vagy kegyelemről, vagy törvényről. És aztán ezután kezd bele abba, hogy hogyan is éljünk, mint keresztények. És ez nagyon fontos, hogy például, amikor olvasol, olvasod a bibliádat, és mész-vész végig egy-egy ilyen levélen, és akkor néha lehet, hogy így talán megakadsz, hogy ó, ez úgy olyan nehéz, mondjuk a Kolossi 3. fejezete, hogy ó, hát így élni, hogyan élni, stb. Soha nem szabad elfelejtenünk mindazt, amit már pál előtte leírt, hogy ez mind már ennek a következménye, amit abban látunk. És, és tényleg legtöbbször ott Pál lenyűgöz minket, az ő írásai lenyűgöznek minket Istenről, hogy Isten micsoda szabadságot adott, milyen kegyelemben járhatunk, hogy milyen nagy az ő irgalma, mi hozzánk. És ebből következik az, hogy mi válaszú, viszonyzásúan éljük így az életünket. Tehát ugye ez egy érdekes dolog, hogy így építi fel Pál a leveleit. És... Most is ezt látjuk itt a Kolossi levélben, hogy innen a, har a harmadik fejezettől pedig azt fűjük látni, hogy mint hívők, hogyan éljünk. Ezt láttuk például az Efézusi levélben is, ott is beszéltünk, ma is fogunk egy picit beszélni, nem fogunk ennyire kétélni, mert már nagyon okosak vagyunk ebbe. Férjek, feleségek, gyerekek, főnökök, szolgák, beszéltünk énekről, hogy, hogy Isten kit milyen helyre helyezett, és itt is majd írpán arról, hogy hogyan is éljünk. Menjünk is, akkor belekezdjük el, mert szeretnék átmenni az els, ezen az egész fejezetem. Tehát a harmadik rész, első négy verse. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keresétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent falókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rájtva a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelent, akkor vele együtt ti is megjelentek a, megjelentek dicsőségben. Ugye, azt gondolom, hogy mindjárt, akik itt vannak ebben a teremben, megtértek, legalábbis remélem. És meg is tapasztaltad talán már azt, hogy amikor, amikor megtértünk, és láttad is ezt mások életében is, hogy ennek az embernek az életében jön egy változás. A te életedben is biztosan benne, hogy így történt, az én életemben is így történt, hogy jött egy változás. Hogy van egy valódi, egy igazi, egy, egy üdvözítő hitünk, és, és az hozott egy változást az én életemben. Amikor ugye megtértem, vagy az igazt is mondja, hogy ugye ugyanannak születünk, vagy, egy, vagy feltámadunk, a régiből egy új lesz, egy új élet, és innentől kezdve, amikor ez megtörténik egy embernek az életében, akkor elkezd az változni. Elkezdett más, elkezdett más motiválni minket, elkezdett az életünk egy egész más irányt venni, és és egyszerűen ez meglátszódik az életünkön. Ahogy addig éltünk, ugye mentünk egy irányba, az meg, egy, egy teljes páli fordulat, szoktuk ezt is mondani, egy 180 fokos fordulat, és elindulunk egy teljes más irányba, és elkezdenek egészen más dolgok foglalkoztatni. Ugye, amit ér nekünk Pál, hogy, hogy ezek az odafent falokkal törődni, Kicsit talán úgy, úgy is nézhetünk az ilyen dolgokra, lehet, hogy még mi, mikor megtérünk, és vagy, s, talán olyan a helyzetben vagyunk, amikor egy picit az Istennel való kapcsolatunk úgy, úgy meghidegül. Meg vagy, vagy ott vannak bennünk kérdések, hogy ezzel és ezzel a helyzettel mit kezdjék az életemben, nem tudom, hogy Isten mit akar. És amikor ezt olvasjuk, akkor talán úgy gondolunk, hogy jó, jó, de azért vannak azért határok, hogy jó, persze, hát szeretjük az urat meg, de azért nem kell ilyen komolyan venni, talán már ilyeneket hallottál biztos. Ezt főleg általában azért nem, nem keresztény emberek mondják. Uh, emberek, akik esetleg így aggódnak érted, hogy van nem, ne tegyél valami örültséget, hanem legyen ilyen vallásos, valatikus, vagy radi vallási radikális, aki ilyen örült dolgokat tesz, hogy hisz az urban és még gyülekezetbe is jár, ilyen szép vasárvér után, és nem nézi meg végig a forma egyet, nem tudom. E -h -h -h. És ugye azt mondják, hogy jó, jó, ez nagyon jó dolog, hogy az odafent valókkal törődünk, és, és azokat keressük, de hát azért mi mégis csak itt élünk ezen a földön, nem? Tehát... Itt vagyunk a hétköznapokban, mert jó, most ilyenkor vasármény után persze ez kicsit más, de hát holnap munka van, meg iskola van, dolgozni kell menni, iskolába kell menni, szembesülünk a hétköznapokkal, a problémákkal, küldik a számlákat, jönnek a problémák, jönnek a nehézségek, és hát ugye ezeket meg kell oldani. És valahol itt kell ezen a földön boldogulnunk, és hát valahogy az életünket egy picit jobbá tenni, boldogabbá tenni és nem érhetjük úgy az életünket hogy beledugjuk a fejünket a homokba és azt mondjuk hogy de hát mi az odafent valókkal törődünk és mi nem foglalkozunk ilyen csekkekkel, meg nem tudom, meg, meg ilyen munkába kell menni, meg is hát Nem, mert hát nem, mi, mi az odafent valókkal törődünk. És tudod azt gondolom hogy Szerintem ez a legnagyobb baj, amikor keresztényként így gondolkodunk, vagy engedünk ennek a csábításnak. Mert azt gondolom persze, hogy azt mondanánk el, hogy de ez nem így van. De mégis, amikor esetleg benne vagyunk ebben a mókuskerékben, éljük az életünket, hogy, hogy tényleg ezzel szembesülünk, hogy. De hát itt valahogy mégis érvényesülünk e, valahogy, mintha túl kéne élnünk ezt az egészet. hát nem tudok én most ezekkel foglalkozni, Peti, hogy. Az odafent valókkal. Lehet, hogy neked könnyű, persze, te pásztor vagy otthon, és te ebben foglalkozol, hát te törődj ezzel, én meg törődök mással. De ez egy nagyon nagy csapda, vagy egy veszély, amikor így nézünk erre. Miért írja ezt Pál? Miért, ír, miért üzeni ezt Isten ezen a levélen keresztül? Hogy mit akarhat Isten ezen keresztül nekünk? hogy legyünk olyan emberek, akik ilyen felelőtlenek vagyunk, és nem foglalkozunk ilyesmi evilági dolgokkal, hogy mi tényleg csak leülünk, és imádkozunk, és éneklünk, és olvassuk a Bibliánkat, néha nem tudom nézünk ilyen szerzeteseket, valahol nem tudom, Indiával nem tudom, és akkor éppen most néztünk a krisztivel egy ilyen műsort, és... Tényleg hát dolgokat tudnak néha az emberek tenni, mindenféle állatokkal együtt vannak, meg etetik őket, nem tudom, és akkor. De ezt tényleg aztán ők valaki tényleg nem foglalkoznak semmi mással. És, és nekünk is, tehát hogy valami ilyesmire is ilyesmit kell tennünk, és erről kellene akkor szóljon tényleg az életünk, az otthonunk, a mindennapjaink, hogy egy ilyen teljes egyszerűvé tesszük az életünket, ilyen nagyon puritánnál, Kitesz, kitesszük, a, olyanok leszünk, mint ezek a ami sok, tudod, kikötetjük az áramot és a gázt is, mindent, és csak nem tudom, majd megyünk, veszünk földeket, és szántjuk a földet, lovakkal befogjuk a macskánkat, hogy nem tudom, és akkor én teljes puritán életet fogunk élni. Én azt gondolom, hogy ez nem erről szól, hogy milyen mi felelőtlen, vagy ilyen homokba dugott fejű életet élnénk, és nem, nem foglalkoznánk, vagy nem törődnénk semmivel. És tényleg csak egy ilyen, nagyon mi annyira lelkiák vagyunk, és megváltoztatjuk a beszédünket is, az egész fejtartásunkat is, és mindenünket, hogy hogy mi, mi, mi annyira szentek vagyunk, és tehát tudod, én az odafent valókkal törődök. Én azt gondolom, hogy ez nem erről szól. Én annyira szeretem ezt igazából, hogy, hogy törőd, oda, az odafent valókkal törődünk, de igazából nem vagyunk, hogy nem kell, hogy egy ilyen marslakók legyünk, vagy egy ilyen teljes valami, valami idegenek az űrből, és úgy nézenek ránk az emberek, hogy Ó Isten, te, te honnan jöttél? Vagy te hogy élsz? Vagy te hogy gondolkozol? Én, én hiszem, hogy ez igazából egy életformáról szól. Egy olyan életről, amiben mi másképp gondolkozunk. mi Nekünk másfajta értékeink vannak. Másfajta magatartás szerint élünk. És ez egy olyansfajta élet, ami igaz, igazán élhető. Hogy Isten nem azért mond ilyet, hogy nem, nem, nem, nem mond olyat, ami, hát ez képtelenség, hogy csak az odafent falokkal törődünk. Hanem, hanem, ez valóban élhető élet. És, és hiszem, hogy ez igazából arról szól, hogy megengedjük Istennek, hogy az életünk az ő értékrendjéről szóljon. Hogy... És ez igazából nem, nem lesz egy rossz dolog bennünk. Tehát nem azt jelenti, hogy mi mindent kidobunk majd az életünkből, ami eddig volt, hanem elkezdjük az életünket az ő értékrendje szerint élni. És amikor mi elkezdjük ezt így élni, azt gondolnánk, hogy fú, hát akkor oh, szegény, szegény gyerek, szegény keresztény. De ez nem így van, hogy amikor mi elkezdjük ezt így élni, akkor ez az életünk is itt a világban sokkal élhetőbb lesz, és sokkal több győzelem lesz benne, és sokkal több öröm lesz, és elviselhetőbb lesz. Hogy azzal, hogy mi elkezdünk az fent valókkal törődni, az arra koncentrálni, és, és ahhoz szabni az életünket, abból az hogy következni, a jelenlegi életünk, a mostani életünk, a mindennapjaink is, Jobbak lesznek. Azok tele lesznek örömmel és áldással. <kösz> Tehát Isten nem azért mondja ezt, hogy az itteni életünk innentől kezdve ilyen, ilyen nyomorúságos lesz. Én amikor még nem voltam keresztény, én ettől tartottam, hogy tényleg a kereszténység. Még amikor megtettem is, voltak bennem kérdések, hogy biztos egy csomó mindent nem szabad csinálni. Tehát voltak bennem olyan dolgok, hogy így aztán amikor meg de jó, hogy ezt lehet. És tehát tényleg sokszor így gondolkozunk, hogy hogyha Istent elkezdem követni, ha engedelmeskedett neki mindenben, ha meg majd, itt rátérünk dolgokra, hogyha megteszem ezt is, vagy azt is, akkor az életem akkor egy Kudarc lesz, az életem teljes kilátástalanság, teljes, és át fogja itatni a boldogtalanság, a sikertelenség, az örömtelenség, mert nem tehetem meg majd ezeket. De ugye Isten nem, nem ezt fogja tenni az életünkben, hanem épp az ellenkezője történik. Hogy amikor mi elkezdjük ezt tenni, akkor az életünk meg fog változni, és áldott lesz, és így lesz igazából teljes. Segíthet az bennünk, vagy nekünk, amit itt látunk ezekben a versekben, hogy hogyan is tekintünk magunkra. Az ége szerint mi meghaltunk Krisztussal. Nem egy jó kép, ugye, de ez van. Mi meghaltunk, mi halottak vagyunk Krisztusban. Mi ővel együtt, az mi testünk, ugye ővel együtt keresztre feszítve. És ugye feltámadtunk egy új életre. Ami már nem a régiről szól, hanem az újról. Nem a régi értékrendekről, hanem arról a fentiekről, az odafent valókról szól. És tudod, ami mi megértjük azt, hogy nekünk így kellene gondolkozni magunkról, hogy mi már nem ennek a világnak az állampolgárai vagyunk, mi már a mennyi állampolgárai vagyunk, hogy te is biztos, benne, amikor elmész valahova, elutazol, külföldre, vagy akár belföldre is, de mondjuk elmész egy pihenésre, egy nyaralásra, akkor, akkor ugye nem rendezkedsz úgy ott be. Akkor nem visszük el a mosógépünket, vagy a kedvenc hűtőszekrényünket, hanem, hanem egy darabig ott vagyunk. És mondjuk ha látsz a látsz szobádban mondjuk egy repedést, akkor nem kezded el kijavítani, és az, ó, uh, na akkor ezt most itt kifestünk, mert itt leszünk három napig, és hát nem tudom ezt elnézni. És valószínűleg még takarítani se fogsz neki járni, hanem szólsz, hogy hát rátszok ki kéne takarítani. Tehát, ugye nem nem költözünk be, nem vagyunk ott maradalóan. És ugyanez igaz az életünkre is. Mi már nem ide élünk. Mi már nem ennek a világnak vagyunk az állampolgárai. Mi a megpolgárai polgárai vagyunk. És így gondolkozni, hogy Épp ezért is foglalkozunk azzal, és éljük így az életünket. Hogy én már meghaltam ennek a régi. Hogy én nekem már nincs ide semmi, ami ide kötne engem. Nem foglalkozom ezzel. Nem tartozom ide. Nem, nem kötelez engem ide semmi. Hanem én már a menny állampolgára vagyok. Én már Jézussal együtt télek, És nem ennek a világnak élek. És tudod, nagyon párosodott engem ez a néhány ige vers, mert tényleg törődni Isten dolgaival, és arra koncentrálni elsősorban, és ügyélni a családunkban, a munkában, a suliban, és mindent ez alapján, vagy ennek a környezetében megvizsgálni, és ez alapján hoznunk döntéseket. Voltunk. Tegnap egy ilyen ö, családi rendezvényen, vagy családi napon az iskolában osztálytárs, vagy a, a lányoknak az osztályai ö, ilyenkor főznek, meg a feleségek sütemény sütnek, és ezeket eladjuk. Ott van egy ilyen rendezvény az és akkor oda jöhet mindenki, vannak programok, táncolnak, énekelnek a gyerekek. Meghívnak különböző sportolókat, voltak ott a futszálosok, a kézilabdás fiúk, vagy még sokan voltak, és akkor ez tök jó, ilyen családinak igazából. És akkor ez a pénz, ami befolyik, <coughs> ebből az apukák elmennek, nem. <coughs> ez a pénz, ami befolyik, ez a gyerekeké lesz, tehát az osztályoké lesz. És hát ugye, mert főzés, sütés, tök jókat kajáztunk jó, lecsó volt, székelykáposzta volt, pincepörkölt volt, nem, nem sorolom, ő is milyen sütemények. A lényeg az, hogy de persze, hogy beszélgetünk ott a szülőkkel, és beszél, hát, egy ilyen csapatban voltunk, és beszélt ott egy apuka, aki, aki nagyon elszomorította, hogy beszél. És ő nagyon biztos volt az ő dolgában. És ő nagyon tudta az igazságot, és hát mindenkit mindenkinek elmondott. kommunistázó, süt, és hogy ez így nem működik, és ő, és a Szent Koronatan, és a zsidók is. Tehát ment ezzel a, ezzel a nagyon fura elképzeléssel vagy ezzel a nagyon fura gondolkodással, és egyszerűen csak így, nem, lebénult, nem is tudtam mit szólni hozzá. Háló nem nekem mondta, hanem én csak így, így hallgató voltam. Párszer voltak, akik ott, oh, ó, igen, igen. De tudod, én nagyon lebényított, és úgy az egész, es, egész napomat úgy ez úgy megadta az alaphangot erre. <gül> és, és aztán is hazamentem is, és úgy sokszor ez így eszembe jutott, ez a dolog, hogy, az olyan, nem, nem is, hogy mit mondhattam volna erre, vagy így, ha ezt így nekem szegezi, vagy így, hogy így mi az, amit ami válaszként adhat, adhattam volna erre, és így semmi nem, nem igazán jutott az eszembe. És, és igazából, ahogy aztán készültem az újra, ez, ez így ez megnyugtatott, hogy látod, hogy ez fent valunkkal törődni. Hogy azt látom, hogy emberek annyira bele tudnak ebbe a világba bonyolódni, és mennek különböző összeesküvés elméletek, mennek mindenféle ötletekkel, javaslatokkal, mit kéne tenni a világnak, az országunknak, a nemzetünknek, mitől vagyunk mi, mi, mi, mi mitől lenne jobb, hogy lenne jobb. És ugye ez így van, és embereket mennyire el tud ezt kapni. És azért, mert ugye teljesen ide koncentrálnak. Teljesen ez a világ az, ami meg akarja őket elégíteni. És ez olyan bátorító volt, hogy Isten ezen keresztül nekem így szólt, hogy hát odafent, ezekkel törődni. És ha mondanod kellene erre valamit, akkor ezt lehetne neki mondani. Hogy barátom, az odafent valókkal kellene inkább törődni. És, és ez a világ, ez romlott lesz. Az is volt, és mindig az is lesz, és nem is tudjuk megjavítani. A szent koronával, vagy anélkül sehogy sem, mert bűnös emberek vagyunk. De mégis, ugye emberek milyen hiába valóságokba tudnak kapaszkodni és reménykedni. Ahelyett, hogy tényleg avval törődnénk az odafent falókkal, amik megváltoztatnánk a jelenlegi életünket is. Menjünk tovább, olvassuk a 5. verstől a 9. versig. Étek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A parázsaságot, a tisztátalanságot, a szenvedét, a gonosz kívánságot és a kapcsiságot, ami báványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tették, tettétek egykor, amikor ezekbe éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt. A haragot, az indulatot, a konosságot, az Isten káromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok, egymás, ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőzhetek a, levet, levet a régi embert cselekedeteivel együtt. Ugye ott van sokszor bennünk, hogy hát mi is, mi a bűn, mi nem az, mi az, amit megtehetek. Talán meg is kapjuk ezeket a kérdéseket, mert kaptam ilyen kérdést, hogy hát mi van azzal, mi, mi bajabb van azzal, hogy én ezt megteszem. Nem ártok én ezzel senkire. Lefekszek azzal a lányal, azzal a férfival, és azt ugye kettőnkkel tartozik, senkinek semmi közel. Mi köze van annak, hogy én most perugók vagy kábítószek, az az én életem, azt teszek vele, amit akarok, én ezt így érzem jónak, így érzem helyesnek, beleegyezik, stb. Miért lenne ez baj? Miért tenni ezt tönkre az életemet? Miért lenne baj mindezek? A részegség, a drog, a pornográfia, mi a paráznaság, hogy miért, miért okoz ez problémát? Nagyon érdekes, hogy mindegyiknek van egy közös mindegyikben van egy közös dolog, hogy ö, mindegyik erre a földre, erre az életre irányul. És az, hogy nem törődik mással, hanem <coughs> ugye azt olvassuk itt az ötödik versnek az elején, hogy öljétek meg tagjaitokban ezt, ami csak erre a földre irányul. Hogy mindezek a dolgokban az látható, hogy ide köt, ide összpontosít minket, hogy erre figyeljünk, erre a világunkra, erre az életünkre, ezekre a dolgainkra, ezekre a kívánságainkra, hogy ezekkel mi betöltsük az életünket. És ugye az a célja mindezeknek, hogy, hogy az embert abba a hitbe vagy abba a hamisságba ingassa, hogy hát jó itt nekem. Hogy ez itt nem is olyan rossz. Megkapom ezt, megszerzem azt, élek így, ez így jó nekem. És ugye meg, meg, ö, megszerzem, vagy megszerzi az ember ezt a teljességet, hogy mindezeket a dolgokat teszi: parázsosság, tisztátalanság, szenvedély, gonosz kívánság, kapsiság, bávenyomás, stb. stb. Mindezeket megteszem, és ott lesz az öröm az életemben, ott lesz ez a teljesség az életemben, és nincs szükség nekem Istenre, mert, mert ezekkel betöltöm, és, és jó ez így nekem. És ilyen, teljesen jó működik, ugye? Látjuk, hogy az emberek ezt teszik, hogy elhiszik, benne is vannak. És ugye benne voltunk mi is, sőt, meg is van a kísértés, hogy, hogy tegyük, hogy megadjam a testemnek ezt a kívánságát. És most tanulmányozzuk a Mózes első könyvét, és most néztük meg ugye Káinnak az életét, Káinnak és Ábelt. És milyen érdekes képet látunk ott is, hogy káin amikor megölje az ő testvérét, akkor az úr számon kéri, hogy beszél vele, és azt látjuk, hogy ezután káin fogja magát, és ott hagyja Isten jelenlétét. Eltűnik Isten jelenlétéből. És nagyon érdekes, olvasd el a mész, ezt, ezt utána a következő néhány verset, hogy mi történik ott utána. És ez annyira, annyira, annyira meglepő, hogy ugyanaz, ami igazából a mai életünkben is, a napjainkban is, hogy az ember megpróbálja, Káin megpróbálja az életét, vagy ezt a világot teljesíteni, kiszínezni, szépíteni, vagy ilyen élhetőbé tenni, és különböző dolgok történnek ott. Jön a zene, Jönnek a művészetek, feltalálnak különböző eszközöket, amivel az életüket teljesebbé tehetik. Ugye hírnevet szereznek maguknak, várost építenek maguknak. Valószínűleg abban az időben az, az ember is nagyon igen, pff, elkezdett fejlődni. Nagyon elkezdett uh, növekedni és, és gyarapodni. Mert elkezdte megpróbálni az életét betölteni mindezekkel megpróbálta az életét teljesíteni mindezekkel dolgokkal. De, hogy azt látjuk, hogy minden ide, erre a földre irányult. Amit itt Pál is írt, hogy tagjaitok van, amit csak erre a földre irányul. Azt öljétek meg, vagy így vágjátok le. Tehát az a baj ezekkel, hogy az a céljuk, hogy ide a Földhöz láncoljanak, Földhöz kössenek minket. Csak ide irányul, és csak ezzel foglalkozik, és semmi mással. <kül> és ugye az a vége ennek, hogy teljesen tönkreteszi az életet. Ja, ha majd tovább olvasod a következő fejezeteket ezeket a Mózes első könyvében, akkor azt látod, majd ott Noé előtt, hogy a Föld megtált gonoszsággal. És Isten elpusztította egy ítéletet hozzá erre a földre. Mert, mert ezzel az ember teljesen tönkretette ezt a földet. És ugye Jézus azt mondja, hogy az utolsó időkben olyan az lesz, mint Noé napjaiban. Egy ugyanolyan kor köszönt majd be, mint, mint Noé napjaiban. És azt gondolom, hogy beköszönt, hogy ilyen ez a mai, mai világ. ezért figyelmeztet minket erre Pál, ezért figyelmezteti a kolossi gyülekezetet. Ha van ilyen az életedben, ha van valami, ami még ideköt, ha van valami, ami megkötöz, akkor engedd ezt el, akkor, akkor szabadulj meg ettől, és ne, ne hidd el azt, hogy ez fog megelégíteni téged. A mai világon nagyon-nagyon nehéz, hogy nemet mondjunk mindenfajta kívánságra, hiszen mindenhonnan dől ránk. Hogy nagyon nehéz tényleg be kéne csukni a szembennek a szemét, hogy végigmenjen az utcán, vagy, vagy csak bármit is megnézzen, hogy ne érjenek olyan benyomások, amiket nem akarunk. De de te ne tedd ennek ki magad, mármint te ne lépj ebbe bele. Mennyire veszélyes ma a pornográfia, hány életet nyomorít ez meg, és tesz tönkre házasságokat. Vagy, vagy a pénznek a szeretete, vagy különböző báványok, amikhez így az emberek ragaszkodnak. Ha van valami az életedben, ami, ami neked annyira fontos, a siker, vagy, vagy hogy én ki lehetek majd, hogy ki lesz belőlem, majd hój én majd tanulok, és tanulj, nem azt mondom, hogy ne tanulj, de hogy, hogy ez fogja megadni az én örömet, ez fogja megadni az én teljességemet, akkor vigyázz. És tudod, Isten azt mondja, hogy mi szabadok vagyunk ezektől. Hogy ezt most nem úgy mondom, hogy hát, persze, ez csak így megy. De az ige azt mondja, hogy mi szabadok vagyunk ezektől. Hogy, hogy Isten nem azt mondja, hogy csak szakadjál és forduljál, és aztán persze, nektek ezt meg kéne tenned. Hogy Isten erre erőt is ad. Hogy, hogy Isten nekünk elmondja azt, hogy te már meghaltál ezeknek. Neked már ide ezekhez igazából nincs között Tehát ez egy ilyen fogatlan oroszlán, amit próbált téged elkapni, és, és mi ennek esetleg bedőlünk igazából, hogy nekem ezt meg kell tennem. De valójában már szabad vagyok tőle. Ő már nem tud engem elérni. Nem, nem kell lesz. És majd látjuk, hogy van más, ami kell. Ugye Pál már adatta az ízelítőt, hogy az odafent valókkal törődjünk. Hogy kezd úgy élni az életedet, hogy annak a fényében is, hogy arra koncentrálunk. És nem pedig erre, erre a világra. Menjünk tovább, olvasok a kilencedik verstől. A második felétől. Tehát ugye ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetértség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könnyületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ugyanaz Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyétek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert, a tökéletes, mert az tökéletesen összefog minden. Valahogy úgy kell elképzelnünk az életünket, mint amikor átöltözünk. Én imádok, haza, Kriszti mindig kinevet engem, és ez eszembe jutott, amikor hazamegyek, mondjuk a gyüli vagy bárhonnan, és, és akkor leveszem ezt a cuccot, és felöltözök játszósba. Tehát ez a kéne, kényelmes macinaci tudod ki van, még azért kinőtt valami kinyújt póló, ami ilyen kényelmes, és akkor és ezt érzem, hogy abban én kényelmes vagyok. Akkor a lábamat az asztalra, és... ah, de jó. De ez egy jó-jó érzés, nem tudom, hogy vagy tök -e így bevzel, nem tudom. De Kriszti mindig röhög rajtam, hogy látszik ajt, hogy én ezt élvezem. De tényleg érzem, és... Én... Szeretek így, így lenni, nem tudom. És... De valahogy így kell elképzelnünk ezt az új életünket is. Így a régit, és felöltözzük az újat felvesszük ezeket az új dolgokat. E, és talán lehet, egy kicsit ez ilyen ijesztőnek hangzik, hogy e, akkor most ezt ne tegyem, ú, most mit tehetek, mit nem, ugye ezek, hú, akkor menjen ezek, egy, kicsit ez egy ilyen törvényeskedés szagú, hogy tegyem, ne tegyen, mi a bűn, mi nem a bűn. E, de ez annyira Annyira érdekes ez, hogy annyira bele tudunk ragadni ebbe a koszos világ dolgaival. Hogy azt gondoljuk, hogy tehát ez nem kell, mert hát próbáljuk megjározni. Nem is olyan, olyan bűnez, nem is olyan baj, ha ezt megteszem meg, stb. stb. De azt mondja Isten, hogy vedd le ezt a régi ruhádat. Vedd le ezt a kényelmetlen ruhát, ami igazából tönkre teszi az életedet. Amiben nem érzed jól magad, és nem elégít meg. És ugye ezt tapasztaljuk, ezt tudjuk, ezt érezzük. És azt mondja, hogy figyelj, vedd fel ezt az ujjat. Hogy nem maradunk ott meztelenül, hanem is azt mondja, hogy figyelj, öltözt fel ezt. És nem elveszek valamit, és ott maradsz, és csak úgy majd ülsz valami hideg kövön érted valami hegytetején, valami, hegy valami zárdában, és akkor etetjük a nem tudom, az engereket, a kenyérmorzsákkal. Hanem azt is azt mondja, hogy figyelj, én adok egy újat, öltözt fel ezt, és jár ebben az új ruhában, jár ebben az új életben, hogy én adok neked megelégedést, hogy abban te ki teljesedni, hogy abban jól fogod magad érezni. Nagyon érdekes. Mit mond az igen? Hogy jobb adni, mint kapni. Ugye ezt ismerjük, ezt a mondást. De mi? Régen abban éltünk, hogy akkor lesz jó az életem, és még elvesz, sokszor esetleg vissza is megyünk, akkor lesz jó az én életem, ha elveszek. Ha én nekem minél több lesz, és én magamnak minél többet megtartok. És ugye ezért, hogyha egy kicsit lopnom kell, ha egy kicsit hazudnom kell, ha egy kicsit nő. ügyeskednem kell, nem a magyar ember azt tud, tud az mi jól, Okosba lejátszuk, ugye, Okosba. És akkor az így jó lesz, és majd ettől lesz teljes az életünk. És ez ugyanígy igaz másra is. Igaz, fú, megkapom, nekem kell az a nő, kell az a férfi, kell, ezt, én most ezt meg akarom nézni, én ebben meg akarok elégedni, és sorolhatnám, én megszerzem ezeket. És azt gondoljuk, hogy ha én megszerzem, én megkapom ezeket, akkor majd jó lesz. De Isten meg azt mondja, hogy adni jobb. Hogy, e, sőt, nem csak azt mondja, hogy ne vedd el, hanem azt, adj. Tehát nem csak egy, hogy ne tedd, hanem valami más tegyél. És ez igaz az éle, új életünkre, hogy, hogy Isten meg azt mondja, hogy nézd, ezt ne tedd, de ezt meg tedd. És kezdj el így élni, kezdj el ebben járni, ezekben az új cselekedeteibben, ezekben az új gondolkozásokban. És, és azt mondja, hogy ami igaz erre, hogy jobb adni, mint kapni, ez ugyanígy igaz másra is az életünkben. Hogy jobb lesz, mondjuk, ha nem nézed meg azt a pornót. Jobb lesz, ha nem lopsz. Jobb lesz, ha nem hazudsz. Jobb lesz, ha mind ezekben az igazságokban jársz. És azt mondja Isten, hogy én meg fogom elégíteni az életedet. Hogy, hogy, hogy ahogy ebben jársz, ebben az igazságban, a világosságban, és nem a bűnben, nem a sötétségben, nem a félelemben, hanem ebben jársz, akkor ott lesz ez az áldás az életedben. Tehát nem maradsz ott úgy, hogy ó, most akkor mit tegyek, hanem elkezdjük ezeket tenni, és azt mondjuk, hogy ez jó. Én biztos vagyok benne, amikor akkor mi megtapasztaljuk azt, hogy megtapasztod azt, hogy ah, oh, nem tettem meg, hanem ah, átmentem ezen, vagy így sikerült legyőztem. Ugye az egy olyan hogy amikor tudok adni, amikor tudok segíteni, akkor az áldás. Hogy igen, régen ilyen voltam, hogy így ragaszkodtam a lóvémhoz, és fú, meg mindenhez, és most adtam, Hú, ez jó. És jaj, de jó, hogy nem vagyok ma ilyen kapzsik. Hogy ma nem vagyok egy ilyen izé pénz csak az enyém, csak az enyém, hanem itt van, adok. És hogy, hogy ez úgy, igen, ez megelégít. Mert az soha nem fog megelégíteni, amikor magamnak, magamnak gyűjtök, és csak nekem, és csak nekem. És ugye milyen érdekes látod, hogy mennyire ez, ezzel van tele a fejünk, nem? Megszerezni, megszerezni, megadni, amit a testem akar. Csak erre, az, ami itt megszerezhetek, élvezeteket. mindent is, úgy jó lesz. De nem lesz jó. Káinnak érzetében is azt látjuk egyébként, hogy a rész végén azt írja ott, hogy és aztán elkezdték Istent újra keresni. Mert nem elégítette meg őket. Mert nem elégítette meg őket. Menjünk tovább. 15-ös vers. És a, Krisztus békessége, uralkodjék, és a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háladatosak. Na, és ugye, ott vagyunk ezekben a helyzetekben, hogy mit ne tegyem, ne tegyem, lehet, nem lehet, bűn, nem bűn. Ugye sok minden azért nagyon egyértelmű az igében. Tehát valamiért nem kell imádkozni, tehát, mert az egy, egyértelmű. Egy házasság előtt a bűn a az egyértelmű, vagy lopni, hazudni, ez én nem kell, ezért, hogy ne menjek át a szomszédot, és ne vágjam orba, ezért nem kell imádkoznom, mert néha megtenném szívesen, mármint ugye drága egyetemistá barátaink néha hangoskodnak, de meg a többiek. úgy az a tízezer ember ott körülöttünk. Kicsit kevés vagyok hozzájuk. Így egy magam. Tehát nem kell imádkozni. De ott van, hogy vannak helyzetek az életünkbe adódnak helyzetek, amikor most ezt tegyem, nem tegyem, jó, nem jó. Mi, mi alapján döntöm el? Az egyik, ami alapján eldöntheted, hogy ez a békesség, ez a Krisztus békessége uralkodik a szívedben. Van-e békességed, ezzel a helyzettel kapcsolatban. És ez nagyon fontos dolog, mert én azt gondolom, hogy Isten ezen keresztül fog minket vezetni. Nem ez az egyetlen dolog, amit vezet, ez az egyetlen, nem ez az egyetlen, amire figyelnünk kell, de ez egy olyan részlete lehet a vezetésnek, amire jó figyelnünk. És én azt gondolom, hogy, hogy az Isten bennünk ilyen békétlenséget, vagy ilyen kényelmetlenséget bizonyos helyzetekkel kapcsolatban, hogy ezt most tegyem, vagy ne tegyem. És amikor, ha igazán őszinték vagyunk, akkor ezt érezzük, vagy látjuk, halljuk ezt, hogy egy a piros lámpa, nem kéne, nem kéne. De persze a szív mindennél, ugye reményes ezt írja. Azért legyünk ezzel óvatosak, mert, mert szeretjük azt mondani, te békességem van ezzel. Ez egy jó magyarázat, nem? De békességem van ezzel, és akkor megteszem, hogy ezt szoktuk ezt mondani, amikor, amikor valami nem jó, amikor nem kerek az életünkbe. Hát a, békessége, a békességem volt, tudod. Ja. Tehát ne ez legyen az egyetlen, ami alapján döntesz az életed kapcsán. Legyen ez az egyik, amin, amire azt mondod, hogy jó, békességem van. De legyen ott még legalább egy valami, ami azt mondja, hogy oké, okay, tedd meg. És szerintem a legfontosabb, hogy Isten az ő igény keresztül mit szól hozzánk. És ezt látjuk a 16-os versben. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, hálaadásokkal, hála énekeljetek szíretekben az istennek. Így fogunk egymással beszélni ezentúl. Kimondoltam, hogy csampz És én biblia fog fogok beszélni. Bűnc, hogy a Na. Tehát látod, hogy békénk, békénk van, de mi van, ha az Isten ígéje, a Biblia pedig ellentmond annak, amit mi egyébként békességgel megtennénk. De nem mondhatjuk akkor azt arra, hogy hát, akkor megteszem a békességen. Van, aztán el az Istennek a szava. Nem. Az íge, az a teljes tekintély. És az alapján, hogyha nekünk békességünk van, akkor, akkor nem fogunk megtenni. Nem tehetjük meg. Nem szabadna, hogy megtegyük. És ugyanúgy igaz is. De hát a lélek vezetett engem, ezek a nagy szövegek, tudod? Szoktuk ezt mondani, nem? De hát a lélek, úgy éreztem, hogy a lélektől van, hogy elmenjek abba a kocsmába, vagy megismerkedjek azzal a lányjal, vagy az a tíval. Meg Be bementem evangélizálni, csak evangélizálni akartam. És. De az igen nem mond ilyet, tudod? Nem. Vigyázz erre. És, és az igen nem mond ellent. Úgyhogy Isten nem vezet minket az igével ellentétesen. Nem fog ilyet mondani. Ha ezt látod, akkor, akkor valamit félreértettél, az érzéseid, a, a, a szíved, elvisz. És, és akkor menj az ige után, ha érzed, ha nem, engedelmeskedj annak, amit az ige mond. Bármilyen békességet van, bármit is ér, érzel, egyszerűen tedd azt, amit az ige mond. És látod, mit mond itt? Gazdagon lakjék az ige bennünk. Ez egy kicsit ilyen karcolós, nem? Hogy hogy van? Mennyire van az életedben, az életünkben Istennek az igéje jelen? Hogy olvasod azt? Minden naposan ásod bele magad, keresed, viszed be az életedbe. annyira fontos. Annyira lényeges, hogy vigyük, hogy táplálkozzunk, mert Isten vezetni fog. Vezetni fog. És tudod, ezért fontos hiszem a gyűli is, az alkalmak is, hogy halljuk Isten igéjét, hogy minél több helyről hallgass. Én amikor mosogatok otthon, akkor mindig, most már az utóbbi bibliórákat hallgatok. Szerintem ki akarom használni az időt. És néha ilyen vagyok, hogy aj, biblia is és, és akkor... Nem érdekel, beteszem jó hangosan, hogy halljam. Vagy, vagy csak otthon valamit teszek, munkát, beteszek egy Bibliaórát, hogy hallgatom. Hallgast, hallgast az Isten igényét. Töltsd be az életedet minél többször, minél több helyen, hogy, hogy amikor kell, akkor ezt Isten emlékeztethessen és szólhasson. És tényleg az a vágyam, hogy az én életemben, a te életedben, az ige az ilyen gazdagon ott legyen. Gazdagon legyen a jelenlét. De hogy ilyen bőségesen, ilyen túláradóan. Hogy igen, én azzal kellek, ott van az életemben az ige, és, és töltöm be az életemben. És tudjátok, ez annyira fontos, annyira lényeges. De Isten ezen keresztül akad minket vezetni, nevelni, vigasztalni, tanácsolni. Ettől fogunk megállni. Ettől leszünk erősebb, És abból nem lehet Eleget beszedni, vagy bevinni az életünkbe. Ez nem olyan, mint a rántatúz, hogy egy idő után jól laksz vele. Olyan finom grillkor lettem szombaton, hogy oh, van egy jó hentes, majd elmondom, hogy hol van. Megettem egy párat, nagyon finom volt. De nem tudtam volna többet. És, de Isten igéje az, akkor nem lehet azt mondani, hogy most már elég. Mindig. Használt ki az alkalmat, hogy tényleg lakjon a beszéde, az ő beszéde bennünk gazdagon. És tudod, azért is, hogy tudj akár tanítani, beszélni másoknak erről, mondani, hogy látod erre Isten, és ezt is mondja. Mindig, amikor jön hozzám a Robi, mindig ide adunk ki, mindig az igéhez. De olyan jó látni, hogy mindig az igét kapja. Nézd meg, ezt mondja az írás. És volt, itt volt nálam, és mutatom neki, teljesen lenyűgöződött. Ez benne van a Bibliában. <gül> ezt nem hiszem el. Történt valami az életében, és jött hozzá, és mondta, Fie, Rubi, nézd, ezt néztük posvasárnap. És teljesen a dolog. Teljesen, nem, komolyan, és teljes, teljesen. Isten igényel. De ezért, védd be, hozd az életedben. Menjünk tovább, mert megy az idő. 17-es vers. Nem, 17-es vers. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek. Hátadva az Atya Istennek, ő általa. Még egy, a döntéseink. tegyem, ne tegyem, jó, nem, jó, bűn, nem, jó. De ezt az egyszerű kérdést feltehetjük, hogy tudom-e azt mondani erre, hogy az Úr nevében teszem. Az Úr nevében ismerkedek meg azaz az ember, a, lány, a fiúval, megyek ide, vállalom el azt, Csinálom ezt. Az Úr nevében. Az Úr, tehát hogy már ilyen kinevetős ez, ugye Jézus megtenné, vagy ha itt lenne mellettem tenné, hogy az Úr nevében meg tudom ezt tenni, hogy merem erre, erre a dologra azt mondani, azért nem, hogy ez az Úr nevében van, és, és ezért teszem. Talán ez is egy ilyen el, elgondolkodható, hogy hát tényleg, lehet, hogy ezt nem tudom erre mondani. Tedd fel akár ezt a kérdést is. Na, menjünk a kedvenc témánkhoz. Azt mondjuk, engedelmeskedjétek. <gül> 18-as vers. Ti azt mondjuk, engedelmeskedjetek, györéteknek ahogyan illik az úrban. Nem fogunk nagyon belemenni már ezekben. Tudnunk kell újra, ez nagyon fontos. Ezek itt nem rangokról szólnak. Nem arról szól, hogy itt a feleség egy kisebb rendű lenne, kevesebb lenne a férnél. Hanem ez arról szól, hogy vannak elhívások, Isten rendelte a férjet és a feleséget ö, bizonyos szerepkörökbe, amire amiben teljes lesz az életük. Nagyon érdekes, ezt most hallottam, ezt még én sem hallottam, hogy sok fordításban az a szó, hogy ö, segítő társ, az tudod, hogy van fordítva? Úgy van folytva, hogy, hogy szabadító. Ez milyen érdekes, hogy sokszor, tehát hogy a, a feleségnek ez, ez is a szelep, hogy ő egy szabadító a fér számára. És, és talán, innentük ezzel így fogjuk használni, <gül> még jobban, de ez fontos, hogy tényleg, ne érezd úgy magad nőként, hogy kevesebb lennél, vagy kisebb lennél. És ezt elmondhatod sok-sok feleségnek, hogy nézd, az ige így beszél rólad, feleség, mint te szabadító vagy. Ilyen nagy dolog ez, igaz? És ez fontos. Tehát szerepek vannak. Újból menjünk vissza Mózes könyvéhez, ugye most tanulmányozó pénteken. Mi történik ott? Most láttuk a bűnbeesést. Sem a nő, tehát sem Iva, sem, sem Ádám nem teszi az elhívását. Nincs a szerepében. Mi a következménye? Bukás. Igaz? És ez a következménye annak, amikor egy férfi vagy egy nő nem a szerepében van. Mit csinál Éva? Beszélget mással a lelki dolgokról. Nőként a férjeddel beszélj lelki dolgokról. Ha nincs férjed, akkor figyelmeztetek, hogy azért ne a fiúkkal beszéld meg, mert ezt én elneveztem ilyen keresztény flört, flörtörésnek, amikor ugye lelki dolgokat a lányok, a fiúkkal. Mert a fiúk ezt vére fogják érteni, és főleg a hihetetlen, hi hihetetlen, főleg a hitetlen fiúknek pláne, és a következménye ennek, amit itt látunk, hogy Éva a lelki dolgokról beszél a sátánnal, a bukás. És hogy a lelki dolgokról, ha házas vagy, akkor beszélj, Prók, magunkhoz beszélek. akkor beszélj a Kérjed el, leendő feleségek, leendő feleségek, hátul is. Nem, nem, egyen hátrébb. Kicsit rossz a szám, tudod. Egyen hátrébből gondoltam. Csak most éppen megyünk majd esküvőre, októberben is. Na, mindegy. És... Ez fontos, hogy uh, nem a bogéjére. <gül> még, még nem. De nem akar, nem mindegy. Nem mondok semmit. Azt is csak halkan. És uh, na mindegy, elfelejtettem legalább. A leendő feleségek. A ja, leendő feleségek. Igen. Tehát figyeljetek között. Valaki figyel. Tehát leendő feleségként fiatal lányok figyeltek erre, hogy kikkel beszéltek meg ezeket a látki dolgokat. Hogy ezeket a a legbelső dolgokat, amikor megosztod egy fiúval, garantáltan félre fogja érteni, és azt gondolja, hogy ez a lány tud akar valamit. Pedig lányként, ugye nőként sokkal könnyebben beszéltek ezekről, sokkal nyitottabbak vagytok erre. De, de légy ezzel óvatos, vigyázz ezzel, hogy kinek osztod meg. Mert a vége bukás lehet, mert a vége bukás lehet. Aztán ott van Ádám 19-es vers. Ti férfiak, szeressétek felekségeteket, és ne irántuk mogorvák. Ádám hol volt ebben az esetben? Miért nem volt ott? Ádám, miért nem veled beszélt Éva? Majd utána mondjátok. De miért, miért nem vezeted őt? Miért nem vezeted őt? És látod, Ádám nem teszi, és bukás. Bukás a vége. Tehát ezek igazából látszik miért? Egyszerűek. És nem kell nagy, nagy okosság ehhez. És nagyon tetszik, egy tanító mondtam, hogy nem kell túl sok házasságos, meg könyvet olvasni, mert, mert igazából össze fognak keverni, mert csak ránk tesznek ilyen terreket, hogy ó a tökéletes férj, a tökéletes felség. Isten ára hívott tett. Tedd azt, amit látunk az igében. És ezt hiszem, hogy működni fog. Ne legyél mogorva. lendő férjek, férjek. Én is, Barnabás és a majd lendő férjek. Ne legyetek mogorvák. Miből lehet ez? Ez olyan érdekes, látom magamon is. És más férfiakon, férjeken is. Barnabáson nem csak mások, És figyeljünk ki, hogy most itt csak azt mondom. Rögtön magára veszi. Jövőite meg már nem is jönnek. visszaköltöznek gödörre, gödret. Tehát, de, de ezt annyira, annyira látom tényleg magamon és más házasságokban más férjeken is, hogy uh, olyan hamar férként fölkapjuk a vizet arra, hogy nem érti a feleségem ezt és ezt. Hogy, uh, Tényleg nekem, nézettem magát értedik, hogy ezzel most mit nem érted? Hogy, hogy működik az autó? Ja, vagy hogy működnek ezek a kötyük, vagy miért, hogy működik az internet, vagy hogy miért nem tudod a, a kedvenc csapatomnak a népsorát, és a taktikai utasításokat, és nem tudom. Ugye, ja, neked ez értenik, de hogy kíváncsi lennék, vagy hogy Barnabás megerősít, hogy nem, nem tudom, de hogy én bennem ezt sokszor tényleg ezt látom, tehát én magamra ismertem ebben, hogy sokszor ezért vagyok ilyen, ilyen mogorva, hogy túl sok az elvárásom. Túl nagyok az elvárások, hogy, hogy egyszerűen más ő, más lett elhívva, más lett teremtve, és máshogy néz dolgokra. És én nekem ne legyenek ilyen elvárásom, túlzott elvárásaim ő felé. Menjünk tovább, és akkor befejezzük a 20. verstől a részvégéig. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez a kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi urajtoknak. Ne látszatra szolgálatok, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embernek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget az Úr Krisztusnak, szolgáljátok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincs személyválogatás. Mindazt, amit teszünk az egész életünkben, bárhol vagy, bárhány éves vagy, bárhol jársz, bármi is van az életedben, tedd az Úrnak, szülő vagy, gyermek vagy, főnök vagy, férj vagy, feleség vagy, bárki vagy, Tedd úgy, hogy ezt az úrnak teszed. És legyél ebben ilyen, ilyen szorgalmas, ilyen hűséges, ilyen dolgos, hogy teszem, teszem ezt az úrnak. Kicsinek, az hűnek lenni a kicsi dolgokban. Megteszem. És hogy, hogy legyünk olyanok, akik akik ilyen jó bizonságunk ebben, hogy én ezt az úrnak teszem. És ezt olyan jó hallani munkahelyeken, vagy olyan jó megtapasztalni, hogy amikor én dolgoztam, akkor ez olyan bátorító volt, hogy volt egy főnök, amikor csak engem akart. És azt mondta, hogy én csak ővel akarok dolgozni. És ez olyan bátorító volt. És hogy igyekeztem úgy tenni, úgy dolgozni, hogy aztán az úrnak teszem. Hogy, hogy az én főnökömnek neki jó, jó véleménye legyen rólam. A tanáraimnak jó véleménye legyen rólam. Hogy ez a gyerek, ez, ez egy rendes gyerek. Hogy ez, hogy ez tényleg jól csinálja a dolgokat. És hogy legyél ilyen dolgos, legyünk ilyen, ilyen szorgalmasak ebben, én odaszántak ebben, és ez olyan érdekes, megint nem én vettem észre, csak hallottam, hogy Isten milyen embereket hív el? Nézd, meg csak gondolkozz el ezen, nem? Ott van emberek, akik ilyen keményen melóztak. Hogy ott van a halászok, ott van mondjuk Dávid király, vagy, vagy Mózes, vagy nem tudom, akik akik dolgoztak, akik olyan hűséget csinálták dolgokat. Ha pálapostol is és gondolsz, őt, de azt jól csináltak. Tehát így ment, és én elkapok mindenkit, tudod. De hogy olyan volt, hogy tüzön tehát ilyen, kitartó volt. Igen, ez nem valahely. Ha el akarjuk kapni a kesznek, akkor pár füldjük, és akkor még volt. Akkor Saul. Tehát, hogy ő jutott eszükbe. Ez egy, ez egy klassz ember. De nézd meg, hogy Isten és tudod, mennyire szükség van arra, hogy legyünk ilyenek. Hogy teszem, teszek mindezt, teszem mindezt az Úrért. Hogy nem pusztán a főnökömnek, a férjemnek, vagy a feleségemnek, hanem teszem ezt az Úrért. És meg lesz ennek a jutalma. Azt látjuk, hogy itt is a 25. versben, hogy amit vetünk, azt le fogjuk aratni. Ez igaz. És ha mi az odafent falókkal törődünk, ha mi az úgy szerint élünk, ha oda vetünk, annak meg lesz a gyümölcse, annak meg lesz a jutalma. Nem fog elmaradni, és ez annyira jó. Annyira élvezem, amikor befektetek, visszanézek, hogy ezt 5-10-15 évvel ezelőtti befektetések. És akkor most megjön a gyümölcse, hogy valamit hallok. Hallok egy irig megjegyzést, emberektől, hogy hát neki könnyű. És így, tudom, hogy mit látnak, hogy látják Istent az életünkben. És ez, mondja, uram, köszönöm. Hogy, és akkor meg azt mondták, hogy na, szegény bolondok. <gül> és azt mondja, hogy most azt mondja 15 éve később, hogy hát, nekik jó, vagy neki könnyű. Miért? <gül> ez, ez jó befektetések. És tehet, és, és hogyha ha a testünknek vetünk, annak fogunk aratni. Le fogjuk azt alatni. És hogy Isten nem megcsúfolható. Ne legyünk, ne gondolkozzunk úgy, hogy áll Nem. figyelj arra oda, és érdemes. Ez egy jó befektetés. És lehet hogy, lehet, hogy pár év múlva, sok év múlva lesz meg, de, de Isten nem marad az adósunk. Nyimádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a délutánt. Köszönjük a szép időt. Köszönjük a, a, a gyönyörű... Ö, különleges szavadat, Uram. Köszönjük, hogy ez bátorít minket, hogy felkap minket. Köszönöm, Uram, hogy, hogy szólsz hozzánk, és hogy tényleg mindig hozod ezeket az aktuális dolgokat, Uram, hogy, hogy ezek mindig jó ezeket hallani, jó Jézus. És nagyon köszönöm, hogy, hogy, hogy mindenben láthatjuk, hogy szeretsz minket. Mindenben láthatjuk, hogy, hogy, hogy fontosak vagyunk neked, is. És nagyon köszönöm ezt az új ruhát, amit kaptunk Jézusban. Köszönöm, hogy, hogy igazak vagyunk, hogy szentek vagyunk. És köszönöm, hogy, hogy ezzel az új ruhával adtál mellé, Uram, új életet, új cselekedeteket, új szokásokat. És köszönöm, hogy azok annyira meg tudnak elégíteni. Hogy olyan jó, Uram, adni, olyan jó igaznak lenni, olyan jó igazat mondani, olyan jó megbocsájtani, olyan jó szeretni, Uram, és... Csak segíts nekünk, Uram, hogy ezekben járjunk. Férjek, mint feleségek, mint gyermekek, vagy szülők, mint, mint egyedülállók, mint iskolások, vagy munkások, Uram, segíts nekünk így járnunk, így élnünk, hogy legyünk ilyenek egymás felé a családunkban, a gyülekezetben, az iskolában, a munkáján, hogy, hogy mi ragaszkodjunk ehhez, hogy mi tesszük akkor is, hogy mi akkor is megbocsájtunk, akkor is szeretünk. Akkor is tesszük ezeket, amikor mindenki más bolodnak nevez. És köszönöm, Uram, hogy, hogy ez egy jó befektetés, hogy ez egy jó döntés, hogy neked élni és az oda fent valókkal törülni. Segíts, Uram, segíts nekünk megalázni magunkat a te szabad előtt, és, és meghajtani a fejünket, és akár ezen a elkövetkezendő héten járni ezekben, járni ebben és engedelmeskedni neked, Úrunk. Köszönjük, Úr Jézus! Te nevedben imádkoztok. Ámen.